That you may soon ja, välkommen Whatever till Pådalsnitt around... oh. 216! Ja, det känns fantastiskt, vi <laughs> har snackat mycket om det här <laughs> Och, vi, vi, vi ska ta, vi ska ta ja. bakgrunden bara här också, bara för sakens skull. Välkommen till poddavsnitt 68 i en serie av 216. Det, sådana det är omöjligt. När jag sa det, ni, ni förstår det alla. När, när jag sa det så sa jag det, det var så, ja. så Otänkbart högt nummer så jag tänkte det här det här låter lite roligt, roligt för det går ju inte att uppnå. Men då sitter vi här på, en, på Henrik Stadsbergs ja, topp, sju våningar upp, och är framme vid poddavsnitt 2016. Och, och det, det som är så jättekul där, sen så säger du också att, för det var ju poddavsnitt 68. Ja, just det. Och då säger du just att, det är helt otroligt, men någon, det är, ja, att ni har spelat in 67. Ja. Ja, det är imponerande. Och det ja, bästa är att alla är FN+. <laughs> ja, alltså, ja, snitt 4,97 ja. av <laughs> ja. I kvalitet. Ja, det är jävla ja. <laughs> Man ska bara veta hur hårt de här klipps. Ja. I själva ja, verket ja. är det upp till åtta timmars vi, vi inspelning så klipps ligger till en, det bästa. Vi kommer här bas <laughs> för fans. Jo, men vad heter det? I, i början så, så klipptes det ganska hårt... Ja. Nu så, så, putser mig, så, så det, det putsar jag bara till lite grann i början och så beslutar jag bara som att tona in och så tonar ut. Får jag bara ställa en fråga Absolut. från ingenstans? För jag tänkte på det på vägen hit. Hur går det för då nu för tiden? Ja, så där. Så där. De är i mitten tror jag. Ja. Jag, brukar, jag och Roger kallar ju dem för... Vad är någon gång? Och, och så... Jag vet inte om vi meddelandet här just nu. Vilket jävla rödgäng! <laughs> <laughs> ja, men sist, de syns till oron på övertiden mot Tingshud. Det var igår, ja, va? ja. eller förrgår. Tisdag, så. ja, men det såg jag faktiskt. Tingshud som jag också har... Nej, det, det är ju osannolikt. Jag är ju stockholmare, men jag har ett varmt hjärta för Tingsryte faktiskt för att min släkt är från södra och Småland. Mm. Och uh, jag har också ett varmt hjärta för ja. Det är därför jag frågar. Jag Kommer ihåg att det är Anders Helbert tror jag. jag vet, ett, det var ju mitt favoritlag när jag var liten. Du har inte fått intervjua Levenan. Du Nej. sa det sa det tror jag då. eller du sa det där vad då skulle ta ner Ja, han ska få bo <laughs> han kan behöva det nu. Han kan behöva lite, lite ja, tröst. Ja, verkligen verkligen. Dessa dagar. Ja. Han får budgeten nervös stad och välkomman blev nästa i morgon. Ja. Mm. Men ändå sitter det ju kvar, han är ju statsminister Det är bara att han kan ju inte göra så mycket med, re, regeras form av, ja, Som en <skratt> övergångsregering ja. oh, Jag tycker de är lite dumma mot Löfven Jag tycker att han kan få Han kan väl få sitta kvar lite och... ja. Jag håller med Men vad är alternativ? Ja. Det finns inget alternativ Christer-Kristershop <laughs> Det är det. Det är Jag känner att podden just nu håller på att kliva ut på en lite minerad mark Man kan ska hålla sig till jo, det är Inte så kontroversiella Vi, vi, vi har ju haft eh, de här eh, sista 10, kanske 10-15 poddarna Vi går igenom Sveriges landskap Jaha Och ja. vi har eh, lotter fram vilket landskap vi ska prata om och förra gången så var det faktiskt ångmanarna. Så där. Så att du ska få välja ett nummer mellan 1 och 25. 25 och 2. jag två. Se här. Dalarna. Nej. Dalarna faktiskt. Okej, okay. Vad har vi på Dalarna? Dalarna finns ju Ja det finns mycket att, och... att prata om. När vi pratar när vi pratar hockey så tänker ja. man. Ju direkt ja. Det på moren. på Mora. Ja. Mm. går väl också kräftgång. De har ja, gör ju åtta med. raka matcher. Jag såg jag var uppe i Övikfarren så jag mode Lexan. Då var förlorade de från sin sjunde raka så nu såg jag att de hade förlorat sin andra raka. Nej, men Lexan. Vad <laughs> som, som händer. Ja, man gillar väl lite Lexan. Ja, ja, man drar, om man jo, är från, då, ni är från Det är roligare att ha dem i elitserien. Och man är från om man, från jävla gillar man kanske inte Lexan. Nej. Nej, men, och de här klassiska ja. derbyerna på 70-talet Alltså mellan Leksand och Brynäs Ja, och hur man kan kalla det, det hur långt är det där? Jo, precis <laughs> <laughs> Nej, men det måste vara i 20 mil 20 Ja, det säkert Men de var ju antagonister Ja, Det var de två bästa lagen i alla fall mm. Slagen, ja. ja Leksand vann 69 mm. Sen vann de väl de var väl 75-76 år? Ja, det var de där äh, året där jag bara hänger med en Om man åker upp där, jag har bara gjort det en gång. Jag åker upp till äh, Leksandar och på sommaren. Bara på sommarlandet? Nej, jag minns inte vad jag gjorde där. Äh, jag åkte nog bara förbi. Men jag förstod. Jag, så, trots att det var mitt i... Som man förstod hur stor hockeyn var mm. För att liksom, ishallen Kändes väldigt så central mm. Läxans ishall mm. och Mycket som utgick därifrån För, ja. jag I alla fall inbillade ja, ja, det, det är inte så stort eller, så. Men det är ju 9 av 10 svenskar Förknippade ju Läxans Läxansmort är jätte. jätteliten så så det är ja. sen, sen har du runt hela Siljan ja. Alltså där och, ja, Men Mora är ju också Fast Läxan är mycket större Alltså fanmässigt Ja, ja. Bore väl det borde jag lite? Eller SHL, tror jag. Ja, där, ja, där är jag så? Ja, ja man. Leksand, det är. Läxa om det. Att man fick med på Idalarna med det där hockey med. Med läxan. Mm. Mm. Musikmässigt. Stone cake. Går mm. länge. Alltså den låten. Tuesday ja. Afternoon. Ja. ja. Det är den, är är så, den är ju inte alls stående bra ja. så det är helt osannolikt. Det är mycket Beatles. Eller? Ja. Ja, väldigt bra. Alltså, den, är, den är. Den är bra i sin ja. egen rätt tycker jag. Mm, absolut. Jag, jag såg Stone Cake på grönan en gång faktiskt. Och de, de var ju som helt Det var ju inte det här Beatles mm. som man trodde, utan det var lite rufflare och, mm. och lite andra influenser. Och så säger han ju just på slutet och säger: han, Nej, men nu, nu ska vi spela en låt som. Som. Eh, är någonting som vi inte är ja, men någon, alltså, som folk tror att uh -huh. vi är uh -huh. men vi är inte ja, typ sånt där. och så kör vi uh -huh. så, uh -huh. så den var annorlunda lönder resten uh -huh. ja jo. Okay. det här är jobbet för ett band som får uh -huh. hit med uh -huh, är representativt det finns ju flera sådana exempel uh -huh. så för det är ju uh -huh. vad folk vill höra men det är, yeah, inte, det är inte vad bandet själva uh -huh. vill bli fördom man gör en sån man gör en sån men så otroligt liten flirt eh, och få en hit med Alltså vad gör man Vad gör man sen som uppföljare ja. <laughs> liksom, ja, Jag har så hört det. Det. Så, mm. Jag tror jag plattan Jag köpte med i spänn och <laughs> ja. Jag tror de spelar I alla fall han Som heter någonting Jan Andersson Nej inte jag. Han är för Nacka Jan Andersson är från Nacka Jan Andersson Pop, mm. Pop. Ja Pop De gillar jag jättemycket han är någonting med Mona Salin. Ja. Vad var det? Syrra? Bror. Bror. Jag så men, så. Ja, jag menar. Han handlar som en syrra. <laughs> det var något speciellt. Jo, men han var ju på... Han, han som då är Stone mm. ja Det kanske fler som är Stone cake. Man förknippar med Stone cake. Han var ju på Petssons Bar. Och mm. spelade förra, eller möjligtvis förrförra, IPO. IPO. ja. Du tänker inte på Janneborg, nej. Nej, ah, jag tänker inte på Janneborg. Nej. Janneborg har jag koll på. Mm. Men det var någon annan som pekar ut honom mm. för mig. Och han, bodde och, och han gjorde ett sånt blygt och bortkommet intryck. Mm. där här alla ja. så här, heta Stockholms okay. musiker. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Jag blev ju påfallande så, så, ja. obekväm i, i sällskapet. Kändes det, som det ja. så i alla fall Upsen. Men snackar vi musik så har vi ju Sator naturligtvis också. Ja, men det har vi ju. Från, var det också. Men snackar inte vi om Hives? Men det var men det, Westman, det. det var en västmanlande. Fagerstafran. Får jag säga något om Sator? Mm. Håkan som jag gör musik med, andra Ja, men just det, Chipskiss då är det. The Han kom ju då ursprungligen från band som heter Helikoptern. Där jag var med också, under en kort period. Ja, okay. Och helikoptern återförenades ju... Äh, var du med där också? Ja, ja de, de, de alldeles all, all, all, all, all yeah. på slutet var jag med i helikoptern. Men det var en kort period. Det var, det var i spillronen av helikoptern kan man säga som Rain Refrain uppstod. Och det var som en fortsättning kan man väl säga mm. av Rain Refrain som, som The Tangerines uppstod. Och, och där är vi nu. Och här sitter jag och ska berätta om helikopter. För de återförenades, de åt tre stycken bara originalmedlemmar, och spelade in en skiva nu mm. i år. Och producent för den skivan är ju ingen mindre än Chips, mm. Kusby. Och det gör, de, har de gjort det så smart. Det och Fäger, som är drivande i det här projektet. Hur jätte han. De väljer ut om det är åtta favoritcovers mm. som de spelade när ja. de var tonåringar så de med på nytt. Mm. och så bjuder de in gästsångare mm. ja, gästsångare och det gör ju att de det, det hela blir att det blir både varierat och intressant och lite såhär kände de, kände de, för jag vet att Dre, Dregen var ju med ja, men Dregen, var är den, här var den, sång, den här andra sången i Saturn, vad heter han? Kat Vad var heter han med? jo, ja. han, han är med också ja. Ni så hälb med. Men mm. jag är gärna långsol med. Just, hade de kände de dem innan? Ja, Och lite. Ja, i, i alla fall löst. Ja. Känner. Eller så är det. En del kommer nog från Chipskis skulle jag tro. Att han liksom tycker att den här skulle passa här. Jag tror jag själv man sjunger på en. Mm. Av de här. Billy Browner från rockpunk sjunger på en. Det är <laughs> en väldigt coola namn. Ja, ja. Jo, men de, de körde. Ju... Nu hoppar vi från Dalarna. De, de körde ju till Water, ja. ständels på, ja. på plattan. fast deras förebild ja, är Inmates, så också utan. Ja, det är, är mer deras version. Där körde jag med helikoptern också, minns jag. Kul mm. låt. Bra låt. Vad har vi mer på om vi ska återgå till, till, till Dalarna? Jo, vi pratade om läxan och eh, min son Martin var tillsammans med en ut vars pappa kom ifrån Leksand så vi var där uppe på hans 60-årsfest för några år sedan och så hade de en sån här quiz som man skulle utmana han och, och då var någon tävling då var det då skulle de nämna alla alla trö, som är upphissade i taket okay. och, det, och det är för en, för en annan så är det totalt omöjligt man kan man kan gissa sig ja, fram men de, de kunde ju de naturligtvis ja, vilka nummer då. Också. Ja, ja Mats Ja jag tänkte Max, Det så <laughs> <att> vi, <laughs> så. Det var avbrott. så. så. Vi, vi har, vi har men, och Tommy. Ja, ja just det. <laughs> <laughs> kanske. Ja kanske. Ja. kanske. eller och, med Roland Erik som var ifrån Labbrotta. Ja, lab -brottan. lab -brottan också mm. Det är konstig kunskap som sitter där man har aldrig i framlandning förr förrän det inte blir podd. <laughs> <Inte> för <nu. laughs> Nej och de har ju sådana fantastiska ja. namn med P och och ja, just det. Hans Jax bara ja, det. det är ju ett gruppnamn det är ju ja. okay. <laughs> skillnad ja, ja, jag, jag har en liten annan koppling till Dalas story med nu man får ju fiska djupt <laughs> jag har upp med en tjej, Maria som gärna vill ha en hund, du vill ju också så det blev en hund. Lite knasigt nog blev det en jämthund. Jättefin hund, Sasha. Var mm. uh. hon fick på stamma? Ja, hon fick på är Tänk om vi bor i Stockholm, vi bor i Lägenhet, vi kan hon inte hitta ut i snön blir snön I visiga, Och jag jag ja, ja. uh. uh, ute jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag och jag jag jag jag jag jag jag jag gå ut till Tantolunden. Och då, de, var, de var jätteduktig och jättelydig och jättesnäll, men det var en sak den inte kunde, och det var komma. Eller så var det en som inte lyckades lära hunden att komma. That was reset. Så en gång när var hade försvunnit i, i, i, i Tantolunden jag och Europa där så var det två killar som kom med hunden. Ja. Och då hade de sprungit fram och tillbaka över ringvägen oh. i trafik <laughs> okay. och letat efter mig. Sascha. Sasha fick sedan flytta upp till Dalarna, det var dit jag ville komma. Ja, ja därför att hennes morföräldrar hade långstolta där och bodde sig även där också så då fick Sasha det var mycket bättre för Sasha nära till Aljar och mycket snö. Dalarna så tänker jag mycket på de här de dels spelmans olika orchas spelmän och knätops, och de här eh och, och, och det här follekorv follekorv eh, mora kniv Folle rågrut, det är mitt favoritbröd. Folle röd Gustav Vasa. Ja, Vasalottet. Vasa. Sverige hade inte varit Sverige utan... utan det, är så, det är så svensk mm. historia har skrivits. Utan Gustav Vasa som menade riket. Och, ja, precis, och då var det och som... Kastade ut katolicismen. Och så. Dalka, han, han hade så stor, stor, stor hjälp av Dalkarren, va? var inte det? Jo, det var väl där han hade sin bas. Mm. Det var med hjälp av Dalkarra han intog Stockholm och Kröntes till kung. Okay. Okay, 19... 19... 15... 1523. <laughs> ja, 1523. Ja. Men det visade sig att Vasaloppet gick väl inte, eller han åkte väl inte från Sälen till Mora? Nej, han hade ju en, en mycket franskrik ju som, som, lät sig, som skriva den här jälten. <coughs> Historien var ju, det hade väl andra mm. rejälter. Men det har ju blivit officiellt svensk historia Så att får man Vem vet, det är en svårt att se mm. Det drömmer med historia är lustigt Eller intressant Jag hörde För idag så är det den 13 december Det är Lucia idag Och jag, jag såg på ett, ett klipp Det var eh, Johan Glans hade, hade stand-up Och så pratade han Just om, om Lucia liksom, Ja men det kommer ju från Italien Och det var väl lite mm. ett ett helgon. Mm. Och Lucia tog nu, vad har, man, vad har man gjort då? Nej, men, här, vi slänger in en... en då kommer det, kommer det ett helgon och så slänger in en tomte och så mitt i allt kommer ett bakverk. <laughs> och det kommer det med, med några med strutar på huvudet. Jag, vad ska man göra sen? när Vi slänger in ett cykelbud. Vi slänger in en... <laughs> liksom, äh, mycket roligt nu lämnar du dalarna Ska vi ta en liten kaffe? Jajamän, ska kan vi ja. ja. fundera på dalarna. Ja, nu ska du börja helt. Nej, vi har, jag tror att vi har trummor så har vi... Alltså vi har ju strukturen. Ja. Och men jag tror att vi får spela om riffen antagligen. Vi gör ju mer och mer så att vi, vi lägger grejer och så känner vi på det, så lägger vi om det och så, känner, så lägger vi om det. Så här. Är... Ja. Ja. Jag har faktiskt en text här till den här Som jag hade kunnat åka fram Och slå mig och sjungit um, Mer uh, ordentligt Men Den kommer på skivan mm. Om det nu blir någon skiva Att hålla i handen Hur, hur spelar ni in? Ni, sitter ni bredvid med honom, Eller kör ni på varsitt? Nej vi sitter i samma Alltid? In. Inte alltid men Mm. Ah, cool. För det blir bättre ah. Det blir ah. bättre Är ah, du Hemos Day eller mm. ah, Hemos? Ja, Han är en bra inspelning ah. ah. ah, cool. Han lägger ju saker I att det är han som har ah. studion Han lägger saker själv en del mm. Men jag försöker att äh, nej, men ofta, ofta får jag honom att lägga om det när, mm. när vi båda är där För man blir Alltså man står lite mer på tåg när man har någon annan i rummet Utan mm. man skärper sig plötsligt att det blir roligare Så får man som respons också Jag vill berätta, då När jag spelade en låt ja. Och det var ju Först så, så satte du allting På första tagningen i princip det, det, det, det är så otroligt imponerande Sen så Dubblerade du sången Ja. Och andra men dub själva dubleringen som mm. Mm. gjorde då ville du inte höra första Nej. och den satt i krocke ja det är, du har om det. Det, och, det är det är det är ja. Ja, det, det är verkligen imponerande otroligt det är de saker jag kan så jag då dubban min så du vet exakt ja, blir, ja. så att det blir i ja, då Ah, det blir inte helt... Nej, ska det, du, det, inte, det, det, det ska det, det, det. inte. Det du för man inte nummer. Men, men tillräckligt för att du ska mm. gå med dem. Mm. Men hur många låter hade vi spelat in? Det blir en ganska kort skiv. Det här, det blir tolfta som vi gör. Mm. Vi har faktiskt det. spelat till. men som vi kommer att spela. För vi vill inte göra låtar. vi vill göra tolv. Vi gillar inte något. Det ska vara jämnt. <laughs> okay. ja. Men det är en instrumental... Som vi inte kommer att ha med. Det är lyxigt för oss att ha ett överskott på ändå. Men den här som jag klinkade på nu. Som kommer bli den sista bespunning. Den startade imorgon. Det är... Eller vi kommer att fortsätta imorgon. Den, den, den var inte tänkt att vara med. Den hoppade upp i... Och bet mig näsan. Okej. Mm. Och så okay. är så fan hemma. Är det du som gör låten eller Jankton? Ja, det är jag som gör... – Alltså text och musik? – Ja, nästan ja. ute Jag måste få upp det bara på Spotify här ska jag se. En så jag ser. Tangerine, varför får jag vara upp? Ah, lustigt. – Jag sökte på Tangerine på Spotify nu. – Ja. – Just det. – Vill du med? Är det bra, Eh, på toppresultat Då kommer jag, kom jag fram till en Då ser jag en spellista Som, jag, som jag själv hade gjort ja. Jaha Och det var ju inför in eh, När vi körde på Jag var ju med, jag var ju med spelade på en låtar på eh, Petsans bar Nej på Southside i ja. Y-HPO Du var ju med på båda Just Du var ju brant den Ja var det var Och så var det ju Även där. Mångtider tränar vi det. Men på, på mm. den här så, mm. så, så, så blir det då uh, a place in the sun och och de här, ja, just det mera spännande. Ah just det blir det. Mm. Kommer det olika sist som man visar hand. Låt på. Ja, men vi ser det. Det här blir The Tangerines, som också till Tomorrow Never Knows, som ska ligga sist Aha, på Ja, no no, no, no, no. Jag tänkte på den innan, men jag visste att du är jobbat. Ja, det, ja. Oh, att den stick extra. Ja, okay. ja, Hur går det med basen som du fick? Oh, den, är, den är underbar. Spelar du mycket? Ja, den, den bor i studien nu. Okay. Den är så Skokan. Så ja, den, den har ju till och med slagit ut min ryckenbacke. Bas okay. ja. I, i Tenderins första uppställning mm. Mm. Ja. Och det var, du fick ju en En höfned bas Ja Och jag har ju en, en En likadan Och den är ju alltså för, för den Den är ju, vad heter den, en halv Halvakustis ja, ja, den har ju så hollow body så Ja ju Och just att för, för den kan man ju spela utan att plugga in. Ja. Den, att det låter jättebra och den är så lätt ju så lätt spelad. Extremt lätt spelad. För halsen, är, eh, Jo men halsen är väl ganska mm. kort egentligen med en annan, men jag tror den är lite de kortare. Nog, ja. men hela instrumentet är väldigt lätt. Ja, ja, exakt, jag, det är lättare hollow, hollow Ja. Och ganska lite ja, lite trä. Det är sjönt, den är, den är mm. Mm. Har ni något arbetsnamn på albumet. Nej, vi, vi trodde vi hade det, men äh, vi har inte det längre. Det, det brukar... Nej, jag försöker inte tänka så mycket, det brukar lösa sig. Man brukar kunna gå och hitta nån strof i nån låt som låter på ut. – Vill du ha nåt så? så. – Ja, det är bra, tack. Tack, tack. Det är en här sju. Gott, det är det som börjar. Ändå Lucia. Är det en låt? Tänk dig vad bara all denna meningslösa ungdomsfilen. Ja. Det är resten största hit, ja du vet du. Ja. Du kan. Men det... Veda bråsk. alltså Steffens från 80. Äh? Finns det på Spotify? Nej, men det finns ju på... Den finns ju på... Eh... Eh, Youtube, jag kan sätta på den här. Det kanske inte har sagt, vi spelar in det i Lucia idag. Eller kanske så. Ja, vi tar det. Det, okay. mm. det var ju som vi som vi gjorde 82. Titta vad... vad skönt tids typiskt. <hör> nu kommer någon. på. <hör> Jag var där den var. Gick jäk, jätte mycket i Det Jag kan bara börja påstå på dagen. Hon sa det blir i en sår. Och den sången skulle vara lite rebellisk. Om man måste då sjöng jag. du det blir i köns sår. Har du hört den? Ja, det har mår på flera consoler med av rost på stora övikt. <laughs> mm. Vi var ju även med i Rockessen 82. Hopp, var express men aftenblad som arrangerade. Mm. Var det då i mm. Europa? Mm. Mm. Mm. mm. Vad då var det i Olvan? Vad kom ni då? Ja, vi åkte vi tävlar upp i uppe i Umeå en del tävling. Då var det ett band med heter Steve Roper band. Hopp från Umeå som vann mm. som körde lite cool, lite så här eh, pubrock. och uh -huh. Och bland så var det ju två bröder som såg identiska ut. Och nu är det de som har ä, omtalade museet i museet uppe i Umeå. Jaha man. Med massa sån här oh, jag, läst, jag hade varit där jag men De, de har ju ett här för miljoner de hörde på samma ändå och de det var kul att se. Ja. Två identiska bröder, jag minns att man, man var börjar scenera att de ju... man tog upp man tog ju på fastken skakade på stalken, han drack mycket. Ap apropå beagle som vi nämnde nyss mm. för att David Bars har off the record mm. Har uh, de som transferr i så de hade ju det. Jag såg beagle när de nu var, bara 90-talet. Mm -hmm. De hade ju också två identiska. De hade ju två tillfillingar. Ja, som jag minns där. Och jag tror inte, när det har jag där. som ja Som gjorde något. Jag vet inte om var, jag vet om har sett dem på... Varför? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Bröden, Bröden Bigel. Bil. Vi hade ju även jag och Roger som vi träffade någon gång vi hade ju ett, ett, ett tvåmanband uppe i Örvik yes. uh, Han spelade keyboard Och jag spelade bas och sång Och så är en trummaskin Vi hette ju Beagle, Beagle and Jeremiah Och det kom, det måste jag berätta En trogen uh, En trogen poddlystare uppe från Örvik Det var han som myntade det bandnamnet Det fanns en låt med uh, Steve Miller uh, Steve Miller Band hade en låt Med Jet Airliner Just det och då sjunger någonting han sjöng ja han sjung, ja. Jag spelade och så sjöng jag we go oh, we go Yeah, go liner mm. och han han ja han trodde att han sjöng oh beagle in Jeremiah att två att var två stycken ja. namn så han hade skrivit det på kassetten också stod i beagle in germany på ett skipa gruppnamn verkligen vet du om. Ja, men det, det tycker jag det är helt i snorning att man, man, har misst, man har ju feltolkat texter ja alltid. Jajaja. Och Nej, jag tycker man får, man får tro vad man vill om jajaja, jajaja. Det, det Var de här som har hittat The Things That We Say? Och... Oh, det var en av dem. Eller var det? Jo, det var där. Det, de, de, de... Det... Jag tror man hade två, det där är en av dem. Okej. Okay. Jag känner bara igen, Det Different Sunday 2 var också en... en... Mm. som jag Det är ju värst, det gick ordentligt, den här Nej, mm. mm. äh, tur var det ja. ja. Helt enkelt. När var det? Lite tar, Börjar lite mer... Ja, lite mitten, kanske. Bygdon. Ja. från Lund. Ja, tror jag. De det det Besmålma. Ska vi knyta säker med med här? Ja. Vi, vi får inte glömma eh, rikskändisen Kalle Moreus. Jo, när när vi skulle när vi skulle spela med Wallabys eller repade på minst så skulle jag ju träffa Roger tror jag på Precis utanför rival Så jag är in satt mig på rival Och då kom ju Kalle Morius. Han kom in där en, en sväng Och han är ju väldigt kort mm. Väldigt kort är han mm. Hans lån inte ugglar tror jag Men en annan Inte, inte från Dalarna <laughs> Flyger iväg bort ifrån Dalarna men en annan kort artist är ju <laughs> Graham Parker. Jag såg han live en gång. Det var akkurat väldigt kort. Prince. Prince han var väl inte heller 57 tror jag. Det var en så. Det oh, där var, var, var ju skill som det låg alltså att det påfallande att jag så. att rockstjärnor är korta. Men det var väl därför Prince hade hade vad heter det höglackat. Ja, oh. han hade ju väldigt höglackat. Var, de var inte så långa eller va? Alltså de var ungefär lika långa va? Jag vet de var brunt? kortast i Beatles? Ringo var ju mm. med marginal ja, men var det Beatles. Det? De var, de var inte det? särskilt korta. Var... Nej. Nej, nej, nej. Jo men de, de var inte särskilt långa. Sen såg jag en uppgift som jag fann förvånande mm. att de, de sådär långa dem. De var de nog inte. Jag tror inte att de var som över 1,75 år, år. Nej typ, så jag så ja. inte. Men de är ofta korta. Och några väldigt, väldigt korta är ju ACDC. Mm. Alltså? I alla fall Langus. <laughs> ja. Jättekort. Får inte tala om Kylie Minogue Kylie Minogue Kylie Minogue, ja M55 om man tänker ja. Det gick för kort Korta musik. Ja, ja men rockmusiker ska inte vara långa Det ser fel ut Som sångade Ramones Han blev krum liksom Han var lång Och det är lite fint om man kollar på Remus första platta När de står mot väggen ja. Så ser man ju att Tommy Ramon Trummesen, han var ju absolut kortast Han står ju på tå Ja Joe var väl lång Ja, han var ju Han ser Jo. lång ut Jag ska en fråga Vem var kortast i Beatles, men det kommer inte upp Ja, det vet vi Åh, oh, har ni sett Tänk ingenting Jag går ju aldrig på bio, jag har inte varit på bio i 20 år Det är sant Nu så gick jag ändå på bio med, med, med goda vän Petter och såg uh, Queen-filmen Bohemian Rhapsody. Ja. Så har ni inte sett den så sedan? Vad bra. Ja, det är, mm. är det jävla bra. Om man, om man gillar Queen är den ju fantastisk och ja. om man gillar den typen av stories så är den ju också fantastisk. Och, ja. och, och gillar man både Queen och den typen av stories så är, det är den helt underbart. Ganska mm. långt. Och så är den så välgjord. Den är så enastående välgjord. Jag fattar inte vad har gjort. Jag försökte. Jag måste komma ihåg att och googla på det, som hur de är har som, återskapat den samtrakten, för det går för till så jäkla perfekt identiskt bitvis, ja. och så är de så på track, också. Ja. Är som porträttlikas skådespelar. Han alltså, spelar Mr. Robot tv-serien, har sett. Ja sett. Ja, har, okay. har du sett den? Aj. Nej. Han är med i några sån här tv-serier, vet jag. Han, men han är ganska lik. Alltså utan att, ja. kan ja. förstå ja. att han kan ja. bli ja. lik. Ja, men det är jättebra, alltså. Och det känner den ju lite då, så det får man ju ta att den är lite till lagd. Mm. av de dramaturgiska skäl det hände inte exakt i den ordningen som filmen beskriver och så hände inte sådär just, just där mycket avgörde betydelse just den dagen när de gör live-age-spelningen mm. men, men det kan man vara överseende och bra musik bra ljud som, välgjort min, min barberare han pratade varmt om den han har sett den en gång och hans son har sett den tre gånger ja jag måste han, se den jag, jag kan se den jag, jag tycker det var fantastiskt bra vad, vad ingen nästan tänker på eller vet, det är hur pass eh, gammal är väl fel ord men hur, hur pass många år Freddie Mercury är när de slår igenom. Ja nu som, som vi alla vet han är född på sen så bara han gick i privatskola i Indien kom till London med sin familj tror jag till och med när han var kanske 18 och han är född 46 och det betyder att han var 20 när, när Revolver kommer. Så han är ju med och hela den här biten. Mm. Han kan inte ha undgått det på något sätt. Och då Queen Break, man kan diskutera om det är 73 eller 74. kille Queen är först 74. Du är 18. 28. Det är får man set man... mm. för att slå igenom från en, en popartist eller rockartist. Mm. Men han är ju, då han 39 och då är det live-aid alltså. 85. 85, ja. Och det är bara räkna. Ja. Mm. Hur gammal var när du slog igen så är det? 28. Jag säga. Men jag tror, var inte Jost Runner i, i... Han är också mycket äldre än man ja, jag, jag, jag, jag, tror att han, jag tror att han var 28 då, då de slog i... Med, Medan eh, Mick Jones, han är 22 eller sådär. Mm. Ja. Och jag vet inte varför jag tycker det... Ja. Jag, jag tyckte det var anmärkningsvärt när jag förstod att det var så. Mm. För bilden är ju ofta. I alla fall på den tiden att Brockman stod igenom ganska tidigt. Black Sabbath är ju unga liksom. Mm. mm ja man, man, ju, man var ju ofta det Ung när man slår igen. Men Quinsler, de är då äldre än man var. Sen, sen är de ju lite De har ju lite oflyt där. De jobbar ju som små illrar såklart Men deras första LP debut -LP, Den ligger liksom färdigenspel Nästan ett år Utan att ges ut Fan jobbet måste vara för dem De vet att de är ute och skivan, de är klar De, de ges ut på EMI med, med, tror jag ja. till och med men det ges inte ut, och så Vilken... ges den inte ut, och så ges inte ut. Är det Killer Nej, det är, någon... det är inte Killer Queen, det här är Queen 1. Ah. Eh. Och skälet var att um, de hittar inget hål. Det hände så mycket annat. Mm -hmm. Bowie gör en skiva, Motherhubble gör mm en -hmm. skiva, de där. Men vilket hål var de det ut? 73. Mm -hmm. Då hände det för otroligt mycket. Man mm. Allting hände ju i början på 70-talet med hårdrock och glamrock och symfonirock mm -hmm. och, symfoni och, och, och the, the reggae om så vill. Så det är en väldigt intensiv period. Och de, den gör ju inte särskilt mycket väsen som alltså, och, och faktiskt inte två heller, utan det är med tre eller tre då, ja, som man räknar. Och det är en film. Och sen kom vad heter det, hette Dead Races, sen, och, sen kom och, Nadiropra, Nadiropra, ja. mm. som den här filmen då centrerar så mycket. eller den, den heter ju till och med Boheman Röfsi, så att den har en central roll i mm i filmen. Nej, fan jag tyckte om den. Okej. Hej, Det första jag hörde med Queen komma på, det var just... Uh, Mary the... Killer Queen. Was, uh, Night at the Opera var det väl första låten. Tie Your Mother Down. Det är det. för Date race. jag vill Tie Your Mother, och det är det första jag hör. Jo, det är ju liksom den är inte så... Gripande direkt liksom. Om man inte vet vad det är för mm. Vad det är för sorts musik eller någonting, Och så får man det där slängt i ansiktet Det är nästan samma känsla Som när jag hörde Som jag hörde eh, Television Första See of no Evil från Marky Moon Det var också liksom så här. Mm. Men vad är det här? Det är väldigt eh, Annorlunda Att skinn gick i land med Det mina... Om jag ska lista tre favoritband. Genom tiden <laughs> så är det här Inte stars och <laughs> Stars och Mara Det är bara tjolig grupp i ett nog listade Nej men Queen är en av dem Tror jag faktiskt eller som, ja, jo, som betytt Får jag gissa Beatles och Led Zeppis <laughs> Ja! ja. ja. Det är ja. Jag känner Sen bubblar ju Clash och, och, och Jan Hos ja. mig Men de, de tre är det som har betytt most ja. Nu är det två år sedan vi var hade Beatles Ja, Tack så mycket. Jag har tänkt på det, jag har på det den här har ja. alltså, Per har fortfarande kvar mina skivor Alltså, alltså det är det, det Titt och kolla, han sitter säkert och kollar på dem ofta jag, jag fick, jag Vilket fick. bra, vil, ja men det måste jag säga Nu är det Per här, men Per om du hör det här Vilket vilket fantastiskt bra arrangemang det var Och det var ju inte bara att så att säga Bitas Vad heter det? Att hålla djup i DVD form Bara det tar ju för en hel del av timmar effektiv tid Utan det var ju som storslagna middagar och storslagna middagar och du fick jag på där upp och bara lokalerna som vi visste jag har aldrig varit hemma lite annan. tack tack. Ja, bra, absolut. Nej, men jag tycker väl att vi har väl vi har väl pratat igen Dalarna så Det har varit lättare om det varit midsommar för då hade vi kunnat prata om midsommar. Men så med då då går väl andra tankarna till. Jag tänker på eh, Sälen ligger väl i dalarna va. Gör mm, ja, det gör det va? ja. Ja. Vad, vad finns det mer för för för, för menar, fjällvärlden alltså Falun. om man får åka skidor. Hedemor eller vid dalarna är Mhm. Dit åkte jag. Kanske där. det har var i, i salen mitt i sommar. I alla fall, dit åkte jag en vacker sommardag bara för att se Tyners Franklin mm -hmm. som spelade på en festival där. Coolt. Ja, mm. det tyckte jag. Jag gillar dem jättemycket ja, under den här perioden. Och de spelar där. Och det var samma dag som Sverige spelade Bronsmatch i USA igen. <laughs> mot Bulgarien. Så jag fick 16 juli 1994 Så det var det kan ja, det var men, men var ligger Hedemora i geografiskt? Ja det ligger ju Syd... Det i södra Öst, Dalarna blir det väl då, ja. Man tänker sig Dalarna måste mm -hmm. det vara mm. Strax över gränsen inte, ja. inte långt från Sä Nej ja, precis, ja. Hedemora har sen Säter har... Och sen kommer länge eller någonstans Sen kommer länge lite längre så, Som är Sator-territoriet ja. med, med kuponen Ja just det och sen delas det med, mot Falun och moran. Men då har vi ju ringat in då. <laughs> ja, och så. Siljan i mitten. Mitt. Och sen har du, när jag tänker Falun så tänker jag på Skid-VM 74, Thomas Magnusson. Nej, Skid-VM 74, när det var... 20. Eh, stafett. Först, först är någon som kommer ihåg vad han heter? Ja. Sverige sticker ju stafetten redan i starten då är ju gemensam starten så är någonting med bindningen går sönder för Sveriges start start jag vet inte vad han hette inte, inte Limby, nej har någon, som heter, någon som heter Limby jag ah, det. Det ringer en liten klockan ja, det men, en men, men det var inte han men jag insåg att det var hemma VM mm. i Falun och redan på första sträckan så, så blir han tvungen, eller om det staven som gav, så han får ja. vända tillbaka och få en ny skid eller en ny stav. Så att de är liksom ute redan, mm. för då hade vi, då hade vi inte då kallan så vi inte Gunnarsson heller. Så, så Gunnarsson. Sen har vi ju faktiskt Dalahäst. Dala Men varför finns det så mycket grejer från Dalarna egentligen? Som sa, ja, det som vi sa, farlig korg. Får jag gösta vad det var så? Får du låg ut? Ja. Får Det känns som du har på Var kommer det ifrån? Ja, det kommer från Koppargruvan och sen... Ja, För det är kopparpigment. Ja, det är så det är. Ja. <hållande> Okej, okay, bra. Men farlig. Vad heter den? Var den Faluk var det som lite. var lite. Vad var det då? Var det? Ja, det vet jag att det är. Men eh, mm. ni vet vad orten heter där de gör originalet Dalahästarna. Nej, ja, Jag tror inte det är väl Det är väl Nusnäs. Nusnäs. Mm. Vad är det för jag vet ju också eftersom då Maria som jag berättade om som vi hade hunden med Sarsha. Hon, ja, hon hade ju, hennes mamma var det som kom från Dalarna. Hon berättade också om de, finns det några ställen i Sverige där man har levt så isolerat. Så att uppstått inom. In, egna dels inom men också förutomstående helt obegripliga dialekter ja. så man, man förstår inte vad de, mm -hmm. de säger från vissa byar som, där, där inflödet och mm. utifrån har varit minimalt. Ett annat sånt exempel är faktiskt delar av Blekinge råkar jag veta. När alltså. man heller inte kan mm -hmm. regionen där, där Jim Åkesson kan komma från sport Bland de gamla fiskarna pratas ja. det på ett sätt som ingen vanlig människa förstår för. Jag vet inte om man anställde där eller hade. Ja. När, när du pratar, pratar om hur man har bott så isolerad och tänker på nära ön utanför... Är det Nya Zeeland eller vad är det? Där det kom en liten kristna. Ja. Han skulle alltså, kristna dem och blev... Och skulle frälsa dem. Ja, precis. Ja. Och blev... Har du sett det? Ja, jag har sett det. Här. Ja, sett det. Så inte järn med, då. det till här med Miros. <laughs> Fast beauties så sånt. Han ja, vill jag ska lite spela live. Vad heter det? är IPO. Det måste ja. åka till stället. Det är fint men vi, ja, vi hörs av. Ja, det gör vi. Absolut. Det här med det här med kväll till jag på. Det är bara per som ska gå skira alltså. vi får engagera där då eller Biters. Ja. Annars kan vi alltid bilda ett band Det var ju ett gång gånger i Liverpool Vi kan inte, inte vad vi skulle sätta på tog bilder i alla fall Ja, vi tog bilder också bilder också Ja, det där var... Vilken fin gästartist. Ja, han är kung. Han är som ett på självskö... piano. Inte... Ja. Verkligen. Jag har inte träffat på två år, tror jag. Det är så länge. Ja, det är länge. Jag tror nog men... det var Beatles eller var det någon annan gång. Ja, men quizzen. Ja, quizzen, förlåt. Quizzen. Ja, men när, när, när hade du det där? Det var hösten 2017, va? Ja, ah, ett år sedan då. Så. Det var på i oktober, mm. ja, exakt, precis. Men... Eh, ja, dessutom... Ja. Det legendariska eh, 216 är gjord. Och ja. vi har väl fått med det mesta man kan få av dalarna. Ja, ja. Kom, <laughs> googla dalarna så kommer det, det här avsnittet. Det här kommer ju att... Tryckas ner på vinyl och förvaras i ett museum där uppe. Danas ja. Ja. <laughs> ligger där uppe då? Ja, ja. An Andersson. Nej, nej. Andersson. Som <laughs> huset. <laughs> ja. ja, men vi, vi säger väl så. Det här ja. var en... Det var en, en milstolpe. Jubiläum, man, ja, 2016. En milstolpe i poddens historia. Ja. Ja, det är svårt att toppa. Vi får se. Vi får se hur det blir. Tack och hej! påders som, som var jävligt det de, de, de där mm.